Пом'янимо Володю Ілліча і його час. Іван Іванович відкорковував пляшечку і простяг мені. Я закопую цей пам'ятник у друге, у перше, коли підходили до жулудівки німці. Я тоді комсомолець був, аж вогонь з рота, такий ідейний. Тепер ось знову ми його похоронили і думаємо, що... Назавжди Але він, Володька ліч, живучий Бо грав на дуже чутливих струнах у людській душі Коли люди голі, босі й голодні Для них єдина втіха, що усі навколо Голі, босі і голодні Ніщо нас так не пече, як заможність сусіди через межу Самогон був міцний, пекучий, як вогонь я ледве спромігся на один ковток. Іван Іванович вилив у себе самогон до останньої краплі, закусив яблуком. Я меланхолійно жував свого бутерброда. На схилі перед нами червоніли у намисті з ягід кущі шупшини. На пласкові між урвищ паслися сивохвості козулі. Вздовж берегів, рукотворного моря. На десятки кілометрів тягся державний заказник. «Ви були членом партії? Не були? Дивно. Ваш брат на випередки штовхався під тепле крило. А я був без трохи 50 літ, бо вступив ще на фронті молодиком у 44-му. Тоді багато хто так вступав. Були, звісно, і такі, що вступали в надії. У галіфев беруться, повернувшись додому, начальниками стануть. А я щиро вірю у партію, як у Бога. Такий дурний був. А цієї осені наша партійна організація саме розпустилася. Зостався комуністом лише директор. Йому посада його диктує боїться за крісельце своє. Ось і крутиться, як черв'як на гачку. То він приписався до колгоспної організації. Одинадцять нас, пенсіонерів, залишалося, а внесків уже ніхто не платив, окрім мене. Зібрав я сяк-так збори, приїхав представник із райкому, хлопчин молодий. «Що будемо робити?» – запитую. А що хочете, те й робіть, відповідає. Воно все одно скоро саме розвалиться. Риба з голови починає гнити. А в голові партії давно вже сама гнилизна. Ордени, яких самі на себе понавішували, у землю сиру їх тягнуть і нас разом із ними. Я з наступного місяця іду до кооперативу комерційним директором. Мені уже все дофеньке. Карбованець стає генеральним секретарем. За капшук, у кого повніший, людей цінуватимуть, і ніхто не питатиме, крадене в капшукові чи зароблене. Люди без совісті на поверхню спливуть, а я що дурніший. Треба хапать, поки усього не розхапали. Отак він мені платформу свою житейську розрекламував. Керівничок наш партійний. То ми купили трилітрову банку самогону, присіли у гайку під горою. Там очки, в кагатах, батьки і діди наші лежать. Хто у 33-му от голодухи помер, їх тоді закопували як скотину. Декого ще й живим. Так ми для початку їх пом'янули, а тоді усю нашу жизнь героїчною. Випили ту банку, закусуючи грушами-дичками, заспівали інтернаціонал. Як затягли – ета є наш останній і рішительний бой. Усі підвелися в останнє, хто вже і на ногах не тримався. А у нас ще так – Двоє на милицях, двоє на костурах, Ноги міною отшекрижило, Один без руки у госпіталі отпиляли. Сторож цегельні бачить, Що ми уже і пости не здатні. Не те, що йти. Запряг конячку, розвіз по хатах Нашу парторганізацію. То ми ще й на возі, Милиці та костури задальши, Інтернаціонал коревлина, на усе село Так ми попрощалися з героїчним, непотворним Як ви там по городах писали, часом І нова жисть почалася Хто раніше помер – щасливий Того двічі не хоронитимуть А з людини досить і одного похорону На тім світі, можливо, і спитається Є за що спитати – є Дровець наламали Хоч я за собою По цій генеральній лінії Особливих гріхів не відчуваю Так По дрібницях Коли, приміром, за глитавки Людей хапали Облігаційки видушуючи І я хапав Видушував Активістом будучи А потім Усю жисть на господарчій роботі Окупацію пересидів у землянці під кручею, з поїзда утік, як до Німеччини везли, і в шалину нашу. Ніхто моєї нори не знайшов, хоч польові жандарми з вівчарками по ярах шастали. Ми, галіфетчики, партизанити, намірювалися за наказом Верховного, базу підготували. Нічого путнього з нашого партизанства не вийшло. А нора залишилася, і досі мало хто про неї знає. Як прийду додому п'яненький, і жінка дірку в голові свердлить. До тої нори на день-два тікаю. Мощі й вам із городів ваших доведеться у поля ліси тікать. Такі часи настають, то знайте, що у нас є куди сховатися. Люди звіріють, кровицею пахне. Ондечки наша, жолудівська баба, за чобітками онукові у черзі київській стояла. Ребра так здавили, що й дух випустила, до прилавка юрма уже мертвою принесла. Учора хоронили. Чорний туман у головах людських і зло в душах. Як маєте час, а ви його маєте, покажу про всяк депадок свою нору. Може, ще й дякуватимете колись дядьку Івану в п'яниці Жолудівському? Справді, час я мав. Куди було поспішати? У Києві ніхто мене особливо не дожидався. І поплуганився за підпилим Іваном Івановичем дивитися його землянку. Дивно, але тільки-но ми рушили стежкою вздовж берега, як над нами завис шуліка, майже непорушно, незвично низько, розпростерши в синьому небі могутні крила. Я думав, що шуліки уже в тепліші краї відчалили, мовив я. Цей коротко короткою похмуро, не підводячи голови, ніби бачив шуліку чолопочком, кинув Іван Іванович. І не додав більше жодного слова, хоч із репліки його я мало що зрозумів. Тим часом зграя сорок заснувала небо над нами блискучим гомінким ряботинням. Було їх із дюжино, я ніколи не бачив стільки сорок разом. Вони збивалися в клубок, розсипалися вієлом, шугали в крони дерев і знову перехрещували стежку, по якій ми ступали. З тріскучим, настирливим лементом. Але Іван Іванович незворушно дивився собі під ноги. Я теж вдавав, що не помічаю сорок. Ми зійшли у видолок, минули дубовий гай, перебрали поле, засіяне озиминою. І знову опустилися до яру. Я намагався запам'ятати дорогу, Хоч ще й гадки не мав що невдовзі брестиму цими нетрищами, шукаючи землянку. Уже сам без поводиря мого. Розпрощалися ми з Іваном Івановичем надвечір, коло двору його. Уже сутеніло, я поспішав до автобусної зупинки. У Київ добувся десь під одинадцяту. Двері квартири були незамкнені. Я здивувався. Дружина моя, оберігаючи надбане щетестиме те, що добро, і серед дня забарикадовувалася. Світло горіло по всій квартирі. Валерія сиділа у вітальні, відкинувшись на спинку крісла, заплющивши очі. Біля неї на столику стояла майже порожня пляшка коньяку Наполеон. Біля ніг Валерії взутих у хатній капці – Лежали розкидані по килиму, наче упали листя, американські долари. Валерія розплющила очі, геть хмільні, побачила мене і сказала навдивовижу розважливим спокійним голосом. «Радій, Робінзоне, у нас нема сина. Загинув у автокатастрофі. Заоцілись оці папірці Наклав головою «За оці зелененькі!» «Ти його завжди недолюблював, синка нашого покійного!» Вона ковзнула з крісла і поколінкувала по килиму, збираючи долари. Кожен папірець розгладжувала на долоні і клала на край столу. На ці папірці вона невдовзі придбає білет до Америки, і полетить за океан Після сороковин по синові Я прихилився до лутки дверей Ноги не тримали мене І заплакав А Валерія зібрала долари і сказала Якраз на два квитки до Нью-Йорка